за безсоромність твоїх дочок, за палки їх кохання, і за мову, й звичаї твої, за твій сміх і дихання. О, Ізраїлю, чадому, жалься Богу шадаю, як люблю я безмірно тебе, а проте покидаю. Бо вже близька година моя, та остатня незнанна, А я мушу, я мушу дійти до межі Канаана. Так бажалось там з вами входить серед трубного грому, Та смирив мене Бог, і увійти доведеться самому. Та хоч би край Йордана мені зараз трупом упасти, Щоб обіцянім краю лише старі кості покласти». Там я буду лежать і до гір сих моавських глядіти, аж за мною прийдете ви всі, як за мамою діти, і пошлю свою тугу до вас, хай за поле вас миче, як той пес, що налобив у степ пана свого кличе. І я знаю, ви рушите всі, наче повінь весною, та у славнім поході своїм не питайте за мною. Най наперед іде ваш похід, наче бистрії ріки. О Ізраїлю, чадо моє, будь здоровий навіки, а як з табору вийшов у степ, то ще горе горіли, і манив пурпуровий їх шлях до далекої піли, а ярами вже пітьма лягла і котилася вдоли, в серці вигнанця, плакало щось. Вже не верну ніколи. Ось Гебрейська біжить дітвора, що по полю гуляла, Окружили Мойсея, за плач і за руки чіпляла. Ах, дідусь, ти куди йдеш на ніч? Будь, дідусенько, з нами, глянь, який збудували ми мур, Які башти і брами. Гарно, діти, будуйте свій мур, та не час мені ждати, Пограничний мур смерті й життя я йду оглядати.